أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمناتقين واغلذ عليهم وَغْلُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهْنَمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ یا ایوها النبیو جاہد الکفار والمنافقین اے فیغمبرت جہادو کا کافرانو سراؤ منافقانو لنبانا ها برا جهاد عام دی او کتال خاص دی کتال میدان جنگ کیوی جهادو اغا محنت ده دن ده پا میدان جنگ کیم وی تبلیغ کیم وی پا مدرسه کیم وی هر میدان کی چې محنت ده کتال میدان ده او قبل ده ناغی ده جهادو نو جهادو کتو الکفار <القو> د <دا> کافرانو سره <خخ> نو کافرانو سره jihad غپ تو ر باندې اول منافقین او د منافقانو سره په حجت باندې په دلیل باندې په جبه باندې باغی سره په جبه jihad او په او په دلیل سره غې قولوا لا غیتبیان قل او غی دخل نفاق نرستو قل باغی مهنت کو وغلذ علیہم عت سخت شپدی باندې نسخ نہ مراد دانه چې کنزلی کوا به دخلکی اختیار دا معنی مراد ده د سختہ نہ مراد اجرات ده بسختہ زره باغی باندې چې دې ځان ته دجیب مسلمانان یی مزبم کې جہاد لبمزی دارانگے چھے مسلمانان سا کئی نو اخکام کا زنا کئی دابا کی گی دا زناحت کا غلاق کئی نو لازبتی کٹ کی گی اجران دا اخکام آغا پدی باندے سئی طریقے سر بازو مفسرینو اگر جدا خبر لکلے بازو رتکڑ دا علام ابن العربی تفسیر اخکام القرآن کے رتکڑ دا یعنی اکثر اسابتن فی الحدود دا مسئلہ چھے زیاد تر حدود بدی او خبره تقریبا صحیح ده علامه ابن العربی دغړې ده خبره زکه صحیح ده ټول پیغمبر په شریعت په استیزاګانی څه قسمه قسمه شرونه ده بچا کول د دې منافقانو کول للاو پر مل وخر لو زلهم تسخت شپدی باندي په اراده احکام وک و ماواهم جهنم و ذات واپس کیدو اخیری ټکانه ده نه ده هغه جهنم ده وبئس المصیر ای وبئس المصیر سنا کار ديداځه د وردلو چې جهنم دی دربالله اللهم صل للذين كفروا رات نوح و او بیانی الله تعالی مثال د د کافرانو چې هغه څه شي په بار د کافرانو کې چکو پر ایکળે لکھہ امرا تنو یو خزدن علیہ الصلوۃ والسلام تفسیرونو چانم وال علی کلی علماء علوسی او چا واغلی کلی او امرا تن لوت او خزد لوت علیہ السلام چا وال علی کلی دے چا وا ایل نم کلی بار حالر س جو نوم سره خاصه مساله متعلق نه دا نوم ته ضرورت منشت بس قران او بی خزن خزنه مراد بی بی دے بی بی دنو علیہ السلام او بی بی دلوت علیہ انا تحت من عبادنا صالحين ودا دوالا لان دي ددوو بندگانو لاند مطلب نکاح و نکاند دوو بندگانو زمونګه چيغه انبياء او رسلو, رسلو من عبادنا د بندگانو زمونګه وللو ذات الله نسبت کو نسبت به تشریف تي پیغمبرانو لقبل زي عباد الرحمن الرحمن بندگان الله زمون بندگان زمون دا بندگانو پنی کاکیو زکرلوت علیہ السلام دا اللہ مخصوص بندہ و خاص بندہ پیغمبرو نوح علیہ السلام دیلوی محنت والا نبیو نحنیم سا وکالے پا قلقوم بندے محنت کرو نو من عبادینا صالحین و رسولین نیکانو کامل نیکانو پیغمبرانو نو فخانتا ہما دی دوالو خیانتو کو خیانت دی دینی مراد دی بے ان کانتا کافرتین او یو پیغمبر په صحبت کې و څومره پیغمبر څومره انسانی هغه سلام اشاره دغه رټول ژوند او بیان دي کو خیانت ندی نو لوی خیانت څه د هغه دین یې اختیار نکوه دغه په دین باندې را نه لې د لوط علیه السلام تو سلام خزه د لوط السلام په دین باندې کافر و آدنو علیه السلام خزه هغه په نوح علیه السلام په دین کافر خیانت نه مراد ده نه چې نه بدګاری به وکولای نه پیغمبر بیبي بی کا رنگ بی په دغه غلطو کې ملوث دینه پاک نو دلته مراد په خان اتاههما خیانت دینی ده خیانت فی دین بین کانتا کافرتين چې دواړه سوی کافرانه نو فلم یغونی عنهما سب بچاو انکو سپایدا ور نکړه تا د پون نکړه دې دواړو نو نوح علی السلام نو لوط السلام انهما د دې دواړو خزنه من الله من عذاب الله دا عذاب دالته علنا شیئا زرا برابر وختله لی شو د دواړو ته چې او د خلله ان نره تاسو دواړه ښې داخلې شي ورته مع داخلی نه د نورو داخلی نکو سره چې کم د نوه السلام او دولوته اسلام کوم کاپیراندي جهننم تو تاسو سره جانم ته نوله پرملل الله مثال بینې وی عبرې په دی کې چې یو انسان سره کوفرې نو الكفرو لا تنف به ای حال انکان نه تنس بهولعلکهته ب نهبي اگر جن نسبت پیغمبر سري رشتہ دي پیغمبر سري تعلق او شپ او رز دي پیغمبر سري حقوق پر ده سري نو ته ته پایده پيدا نه ميلا وي دا داغه اشتاد دغه نسب دغه دين ته ته ايش پيدا نه درکي چې تاسو سره کفر موجود ني نو کو پر بهر حال زره دي چې په هر حالت کې په هر میدان کې د هر چا پرشته کې چې ته او چې تاسو سره کفر ده نو دا نقصان هي نقصان ده دې سره رشتي پيدا نه ورکي او پر بہر حال ضروری شه نن دې کړه نوې مثال اگر پروت چې معاشرت کې مؤمن سره شي مومن سره نن نبی سره دی شي نو ګټه نه در کوي او ور پسي االله بل مثال بیانوي وذرب الله مثلا للذین بیانای الله تعالی مثلا یو مثال للذین امنو په اړه دا کسانو چې ایمان وروړي دا مثال لچی ایمان په هر حالت کې پیرورګي په هیڅ حالت کې نقصانو تر دې پوریک کا پیر سره د رشتہ او نسبت او علاقه شي نو دا هغه پرتا ته ضرر نه درګي ځکه ایمان په هر حالت کې مفید دی اگر چیرې رشتہ دې بد سره لګې دي نو به هر حال په هر حالت کې مفید دی اس حالت کې نقصان نه ورک دی ایمان لويشه نو الله بیا یو مثال للذین آمنو په اړه حاکسانو کې چې ایمان یې رول دی چې هغه مثال لجا دی اې مراته فرعون د خزه د فرعون د دینون آسیاب بنت مزاحم اودې ایمان راوړ او چې کله ساهران مغلوب شول جادوگران نو بیا د خپل ایمان اظهار وکړ ااو نوویل اسلام صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمای بلکې نوویل اسلام فرمای کامل من الرجال کثیر سړو پیټې کامل کامل خلق راغله نیکان نیکان خلق راغله سړو پیټ ډیر کمال تډې وسیلې وخزو کې کمال تنبیله اسلام پر مې یو پخزو کې علاوه د مریم بنت مزاحم واسیا امرات و فرعون کمال تر رسیدلې دي نو پخزو کې نبیله صلوات سلام اوپر مل دا وخزو کې کمال تر رسیدلې یو آسیه د فرعون خزابل مریم بنت عمران مریم علیه السلام د عیسی علیه صلوات و سلام مور و نفضلهشه تعالل سا کفض ل سری دسهام نویر اسلام پری زما د دایشي مثال داسې دا دا دی په ټولو خو باندې لکه دماتې روټای چې غخه کې ما تهګې په ټولو خوراکو باندې چې دهغې سنګه زیلت دی د کرن کې زما دفضل نوبار حالدي ایمان را وړیعاد ایمان د اظهارو کو بیا مو په سررینو دي چې فرون بدی با باندې پسلو ورو لاس خو په میخونه و وکسینې به ولا ګټه hazardous به ورکل او دا بیا وفات شو. او باز وی چې نا بس دې لکه د ریشمه او دا غي نمخ کې مخکې نه دعا وکړه او الله جل جلاله هغه ته وفات را واست اذ قالت رب ابني لی په هغه وخت کې چې دی وی ای نو چې غوال شاید او کې الله ته چې غوال مسایبو که الله ته چه غوال نو دی اللہ تا چه غوالا چه رب بی ای رب زمان لی جوړ که زمان د پارا عینده که نو آغا رب ہوئی بازی مبسیری نم دازی کر گئی چه اطلو بلجار کبلدار کور نمخ که ګوره تگه چې کور دی واقس دا و گوانڈی خرابی نو عمر به تکلیف که نو وی دیم مخ که ہوئی چه عینده که یا اللہ تحسره ستا استاپ جنت کی استاپ گاون کی ان استاپ جنت کی چې جیوار رستا یال تا سره نزدې تا سره تقرب نو کی ځان لا جیوار خوښ کډال لا گاون تا سره یال نو عندک بیتن فل جنۃ د تا سره ان استاپ جنت کی بیت یو کور په جنت کی ونه جینی من فرعون عملی او نجات را کی ماته د فرعون نه وعمله او د عمل ددن وعمله او د عمل ددن ما د سره کې نجات راګي د د ظلم نه دا, دا, دا نماتا نجات راګي عمل نه مراد د غ ظلم او جبر ونه جني من القوم الظالمين او یا الله مت نجات راګي د قوم ظالمين الله جل جلاله د دې روح عاکبس سره ایمان و سره ایمان په حال حالت کې مفید دي اگر چستا شپ او رز ټول د کافر په نکاح کې تیر شي اودم سلام دې زیات ځاتای چې د مسلمان و د کافر په و بہرحال د موسی علیه السلام د دین مسله مونږ ته معلومه نه ده چې د کاپری نکاب کې صحیح و او د کاپر سره نکاح صحیح و که صحیح نه و و دا خو مظلومه واکه صحیح نه و نه لاګیر و ځکه دا ابتدا کې کاپره ورست ایمان ورو غیبتان د دې نکاح شوه ورست مسله دې ته معلومه یا صحیح نه و الله تعالی او پاتې شو دا مخکی خبره چ دنوح علیہ الصلات والسلام نکام کافر اس رواج دلوت علیہ الصلات والسلام نکام کافر اس نخلب پخپل اوپر مالم امرا تنوح امرا تنوح دا غیب پر کې دا نکاح د کافر سره صحیح و کچری دا غیب کې کافر سره نکاح صحیح نه و نن بنوح علیہ الصلات والسلام کافر سره نکاح کړی و نن بنوح تعالی السلام کافر سره نکاح کړی و 35 زمن د دین مثلا زمن د دین کې چې کوم کاثر کتابي ده یعنی عیسا انه کافرانه د خدایمن نه نبی اسلام دوره کوم دغه منلانه چې هغه زمانه کې موحدین او آیتون راغلي دي چې هغه سره نکاح کېږي شپږم سوره ته مایدا کې تیر شي نظمنگه دغه کاپران چې کوم کتاب دی يهود او عيسای يهوديان هم کاپران وکالت يهود او عزر ابن الله عزر د الله زو عيسای نه د الله زو عيسای السلام د وړه کاپران حدیث راکې او د دین علاوه کاپران چې دی وزنی بت پرست دا اغي سره د مسلمانانو نه کنه نه به اغي لورکه ولا تن که حل مشرکات او نه به اغي نه کنه ال تکي تفصيلي مزلته نهله لور او خور پهنی کارور کې او نه به د غی نهنییک کې زمونږ پهدنین کې جواز د ننفسې مومن سرهشته او بهتره دا د چې انسان دی داې سرهنی کار ک دبل اسلام ی سابی ته پر تون کومر لی ارڅور ووج نهنیک کې لماللی جمال حسې د مال دجه نه کېږي د جمال د وج نه کې حسب لالار او نیکیل سړی د کرنې کي دي داګه د وژنې کېږي ولیدین هاو د دین د وژنې کې فاسفر وزات دین او قما قال نبي الله اسلام پر مېل دیندار خزه باندې کامیاب نو به هر حال زمون په دین کې افضل خدغه د چې دیندار وي کو سره معلوم مين الله خشه کو سره جمال مين الله حسن وسر اين الله دی سمر جیو د چې نیول نه خوږي او کڅ سره حسبې نپلارونکې لويسړي دیندارا دیني کارنامي 9 بیا لا خبر خلا او کني نو کم سه کم دا دين په کار دي او کني کم سه کم ایمان په کار دي کفر وال سره زمونږه نه کا اغه نه کی 9 و مريم بنت عمران التي احصنت فرجها دا بل خبر ذکر کوي او الله ذکر مثال د مریم بنت عمران د عمران لور مريم له حضرت عیسی علیه السلام مور انو دی د یحیی علیه السلام مسید د یحیی علیه السلام او موسی علی السلام د دوړه د مسی زمن نبی علی السلام چې ملاقات شو نو د مسید وړو زمن بر اسمان کې د دوړو سره پیوځه باندې د مسید زمن سره ملاقات شو نو دا مریم بنت عمران الی احسن فرجها دا هغه خزاوچه حفاظت د خپل شرمگا او د خپل عزت نو انگی دو مانې دي او د فرج هم دو مانې دي فرج معنی شرمگا هم رازي عزت هم رازي نو فنک فننا لو مونکو کې وو یعنی په واسطې د جبرئیل باندې او بیا بدل ته معنا کوي پګریوان کې چې دا غي اثر لاندې اورسه د بدن ته او الله جل جلال دا باغز را حاملک او الله وه ته بچي ور نیو معنا در چې د فرج معنا اوکلې شي عزت او شرمګه او د فرج یو معنا پرجه به نشي ان دی یعنی د کمز کې د گریوان ته کو لري تم پرجه او فرج دي تم خبر ده اندراله نو معنا بعضو مفسرین دا کړی چې دې بدخل گریوان حفاظت کو یعنی لوپټه به ټیټ لگولوا زنه نه دی باب کې تساهل کې کپڑے مقصد داسی جوړی کی شه به حیا والے کپړي بازي کپړي د حیا والے لوپټه د حیا نه ار ټیم د سرنلری نو معنا دا دې بدخل گریوان حفاظت کو خو لاوي بیا مونږ په واسطه د جبريل په گریوان کې سو وو وو کئی پیتی سو دا سو بس الله عالم دے خدا گئی اثر داو چې پاگی سره الله جللہ جلال و حامل اقلو اللہ تعالی و لبچیور کو حضرتی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نو الله جللہ جلال دا یو دا یا صالح نیک خض تذکرہ کوي خبر زیان ترالہ چی ایمان سر صلاحیتی آو نیک نو دا بہترین شیر نو الله تعالی برمای چې فنفخنا فيه من روحنا منکو کوه د پاګریوان کې د حکم زمون نه وسند کډوی کلمات ربها او د تصدیق کډوی د حکمونو در خپل د خپل رب احکامات یې منلیو وقت به او کتابونه چې هغه وخت تورات انجیل زبور کوم کتاب نټول کتابونه د الله نه منلیو وکانت منلقانتين من او دا ودا کانتين نکانتا تل په کارو خزر ګرامر لحاظ سره نو کانتين یو منلقوم کانتين د قوم کانت نو دال نه د تابیدار قوم نه چې کوم تابیدار خلک دال نه او یاد ده چې الله جل جلاله هده ته دمر نیکی او صلاحيت ورکړو څومره چې سلو کوي همدې وځي الله د سلو لپاره ذکر ک منلقانتين کمال تر سید لیکو دی اندال ټول وی کمال چکو ټګه کې بدا بند وا او د دې د تا ات په برکت باندې به موسمه مې وی د مهمت پر دی اور اندال الله کمالی تقوا ده الله جل جلاله دې ته کامل تقوا ورکړي وا ده الله ولیو صاحب کرامته الله په توری مثال هغه ذکر کړي مختات انسان ل پیدا ورکي او الله جل جلاله به داغه سمات دې ذکر کړي دې ځه پځبان نه دا ده صالح او د نیکه خزې مثال نو بهر حال در سره څو سره تاوره سيده خو یو خبره چې ایمان کې طبيعت نش خبر دا دی مطلب خوندې مؤمن دی خوندې کافر دی خو مؤمن نه خوندې سره نشي تابع کې دی چې الله تعالی و سره کافر خوند جنته ته بوځي نو دی کې طبيعت نش خبر ده انته االبت ایمان د دوار وی مثلا د خزم جلال جلال تبوت خاون دا دا دا ایمان شته د خاونم ایمان شته او خزه نه ګره او هغه لجل لجل جنت ته بوتنه خاون به ځکه خاونې په تو خزه به سره ځکه بلار به ځکه ضمان به یو ځکه په رشتي د دواګانم کوي وشته مصیبارك ام تیرشو صلی الله علیه وسلم وشته مصیبارك ام الله به د جنت به خوشاله دره داغه نور خلق چې اعمالو کې مضبوط نه وي الله به نور سره سکی دا هغه په بندگانو سره یو ځکه بشر د دې چې ایمان د دوار یا یهن نهبي و پامبراه جاهدلکو فارول منافقینا جهات کوقع فرانو منافکانو سرهوالوظهمڅخ شط باندي وما اووا وما اواهم زیدهدي جعلنم دی وبيسلمص او سنا کاره زی د ورلو دی ضرب الله مثلا سلن بیانې الله د لایو م لِلَّذِينَ نه کفرو په باه ده کسانو کې چې کوفرې کړی دی عمرات نوچیا مثال د خې د نو حاللی انسلام دی وا مراتتهلوته دغې دلو عليهلی انسلام دی قان ته تختاف دینیتهواړه پهنیقا زمونږ د دووګندگانو من بعد نه د بندگانو زمونږه سالحینې چېکانو بیا او پامبرانو نو فخ ته اومدي ګواړو خیانتو نوولم یوغنیه عنهما بس دفن کدی داړو پیغام برانو د کافرانو خزنه عنهما د دې داړو کافرانو خزنه من الله د اعظم دالانه شینزر برابر وقتی لا او ویل شی او د فولا داخل شد دې باندې بس تاسو دا هم درازي را روان لوي صاحب بکیږي او بیا په جنت اسکی جهنم او جنت او بیا راځي انده دا تعبیر مازی سره دی اینده کې بدې ته ویل شی چې تاسو هم دې سرسګه وارځه ویلی شو دا نه خلق یو سره بل ځل دا مال عقار کوې څه ویوال نشوي نه کوځوي څه ویوال یقین ته اشاره ده خان او وقيله او بابل شي او د داخل شه داواړه ان نارو تما داخلین سره د داخل دین کو کافرانو ناس واذرب الله بیان ی الله تعالی مثلا یوم نماو مثال للذین منو بغاره دا, دا کسانو رب کی چی منی روله ده امرات الفیرون مثال د خزیل الفیرون اذ قالا فاوق چی یو غیر رب ربنا ابن لعندک جوړ کې زما د پاره اندکا پنیس خپل باندې ستا فکر کې ستا پنځ دی وبايتن په جنت یو پور په جنت کې وانا من فراو نو نجات را کې માતા د فيرون نو عملي هيو د ظلم د دنه وانا جيني او بچيونه نجات را کې માતા من قوم ظالمين د قوم ظالمانو نه وا مريم بنت عمران التيو بيان الله تعالى يو مثال <سؤال> تخزي د مريم چې لور د عمران دا التي <سؤال> غبيبيدا سنت فرجا چې په عزت کړو دې زتو شرنګ خپل او <سؤال> دې معنا اخسن الفرجه چه ده فازت کلو فرجه ده گریوان قبل، نوف نفخنا فیه من روحنا اللاوی منبوکهو پا گریوان ده ده ده که پواسطه ده جبریل علیه السلام، من روحنا ده روزمنا ده حکم قبلنا، وصد ده کد بی کلمات رب هاو ده تصدیق کلو ده احکاماتو ده رفبل، وکتبه یو ده دا کتابونو ده اللہ وکانت ودا من الکانتین ده تابدارو خلقو ده اللہ تعالینا، الحمد لله رب العالمين ودوه في الناس والصلاة والسلام على نسول المحمد والعليم والساء وال propriه اللهم اهدنا وهدنا وجعدينا وجعدنا سورنا ويكون للاما وهم دونゆد يالل يوم الاجئ� rehensi بيقول المدين بيقول المدين الناس يالله بعض الشر die While could Harry Passi يالله يالله نلعلك